Анголон, Серж Голон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина третя. Країна веселок. Розділ 38. Коли вони повернулися, мілина виглядала як бенкетний стіл. Тубільці підносили все нові страви, кошики з плодами, дрібними, але ароматними, величезні овочі, різноманітні гарбузи та помідори. Відвогнечий шов запах свіжовиловленої смаженої риби. Деякі індіанці пританцьовували, розмахуючи томагавками прикрашеними пір'ям, зброєю із залізною або кам'яною кулею на кінці, якою вони користувалися, щоб приголомшувати своїх ворогів. «Де наші діти?» – закричали матері, раптом злякавшись цих диких забав. «Мамо, мамо!» – виріщала онорі, накидаючись до матері. «Поглянь, яких креветок ми спіймали з містером Кроулі!» Вся пика у неї була вимазана синім. «Ти ніби чорнила напилася!» У такому вигляді були всі діти. «Ми наїлися строберіс і вотселберіс!» «Через кілька днів вони всі заговорять англійською», – подумали батьки. «Голоду вам боятися нема чого», – сказав грав, показуючи на все довкола. «Що ж до холоду, то є хутра і скільки завгодно дров». «І все ж таки Шамплен зазнав невдачі», – повторив Манігу. «Абсолютно вірно. А знаєте чому? Він не знав про існування берегової мілини». Злякався висоти припливів – 120 футів і суворої зими. Хіба ви усунули ці труднощі? – роздратовано посміхнувся Маніго. Ні, звичайно, висота припливу, як і раніше – 120 футів. Але це по той бік Голдсборо, там, де Шамплен розбив свій табір. Він учепився за той чортовий кут. Тоді як у пів години верхової їзди розташоване місце, де ми з вами знаходимося, і де висота припливу всього 40 футів. Сорок футів теж дуже багато для порту. Це правда. Саме така висота припливу в Сен-Мало, бретонському порту, який процвітає. Там не такий вузький прохід, зауважив Берн. Правильно, але там є ранз зі своїми відливами та тиною. Тут тини немає, сказав Маніго, вмочивши руку в прозору воду. Значить, у вас навіть більше надії на успіх, аніж її було у ваших предків коли вони вирішили збудувати неприступний порт на тій самій скелі, якою судилося стати Ларошеллю. Незважаючи на припливи, там стільки тини, що незабаром вона зовсім задушить порт. Хто ж, як не ви, ларошельці, зуміє освоїти це місце, таке схоже на ваше рідне місто? Анжеліка зауважила, що всі протестанти зібралися навколо того, кого вони, як і раніше, називали Рескатором. Як це зазвичай буває, коли, каже, компетентна людина, усі захопилися і забули про двозначність свого становища. Через його розповіді вони повернулися в сьогодення. «Нічого не поробиш, ми у ваших руках», – гірко сказав Маніго. «У нас немає вибору». «Який вибір вам потрібний?» – кинув Жофрей де Пайрак, дивлячись йому в очі. «Вибір плести на Санто-Домінго?» Що знаєте ви про цей острів, куди не можна дістатися, не заплативши дани карибським піратам, і який періодично грабують флібустьєри та морські розбійника з острова Тортуги? Та й чим там зайнятися таким людям, як ви, заповзятливим, енергійним, які знають море і морську торгівлю? Рибним ловом? У тамтешніх мізерних струмках водиться лише трохи піскарів, а біля берега повно лютих акул. «Але в мене там були гроші та відділення торгової компанії», – сказав Маніго. «Навряд чи вони вціліли, і справа не в піратських нальотах, пане Маніго. От якби у вас збереглося міцне становище в Ларошелі, була б ще надія повернути собі дещо на островах. Але самі ви хіба не впевнені у тому, що ті, хто був на Санто-Домінго і в Ларошелі, вашими дорогими, відданими, послужливими компаньйонами уже поділили все, що вам належало». Маніго зніяковів, Слова Тора дуже швидко нагадали йому про свої побоювання. Граф протовжував. «Самі ви настільки переконані у тому, що однією з причин, що змусили вас захопити мій корабель, був страх прибути на острови зовсім жебраком. До того ж, маючи переді мною зобов'язання сплатити витрати за плавання, ваш план, гідний Корсара, давав вам дві переваги. Усуваючи мене, ви тим самим позбавлялися кредитора». І власника прекрасного корабля. Корабель змусив би зважати на вас тих, хто зустрів би вас гірше, ніж бродячого пса, якби ви з'явилися на острови, як жебрак переселенець. Маніго не сперечався, він лише схрестив руки на грудях і схилив голову, глибоко замислившись. Отже, пане графе, ви вважаєте, що мої побоювання з приводу колишніх моїх компаньйонів на островах і в Ларошелі були обҐрунтованими. Це ваше припущення чи упевненість? Упевненість. Звідки вам це відомо? Світ не такий великий, як здається. Зайшовши одного разу в порт біля берегів Іспанії, я зустрів одного з найбільш балакучих людей у світі, якогось Роша, із яким познайомився ще на Сході. Я чув це ім'я. Він був представником Ларошельської торгової палати. Він розповів мені про це місто, з якого щойно поїхав, і про вас, щоб продемонструвати, яким чином влада та багатство в Ларошелі перейдуть від багатих протестантів до католиків. Ви були приречені вже тоді пане Маніго, але в той час, слухаючи його, я не припускав, що матиму честь. Він віддав повний іронії уклін – надати на своєму кораблі притулок тим самим гнаним людям, про яких він мені говорив. Здавалося, Маніго його не чув. Потім він глибоко зітхнув. Що ви раніше не розповіли про все, що знали, можливо, вдалося уникнути кровопролиття. Навпаки, думаю, що тоді ви ще лютіше прагнули пограбувати мене, щоб отримати надію взяти гору над ворогами. Те, що колишні друзі від вас відвернулися, і ми залишилися без коштів, ще не давало вам права розпоряджатися нашим життям. Ви ж розпорядилися нашим. Ми розрахувалися. До того ж, майте на увазі що крім вирощування цукрової тростини та тютюну, у чому у вас немає жодного досвіду, ви могли б там зайнятися лише работоргівлею. Так от, я ніколи не сприятиму появі ще одного торговця темношкірими. Тут вам доведеться відмовитись від цього негідного промислу. Тому ви зможете закласти основи нового світу, який не від початку нестиме в собі зародок руйнування. Але ж на Санто-Домінго ми могли б обробляти виноград, «Саме таким був наш намір», – сказав один із ларошельців, який виготовляв удома діжки для шаранських вин. На Санто-Домінго виноград не росте. Іспанці намагалися його вирощувати, але марно. Щоб лоза плодоносила, потрібна перерва у сокоутворенні. Вона відбувається завдяки зміні пірроку. На островах сік циркулює постійно, і листя не опадає. Немає пірроку, немає і виноградників. Але ж пастор Рошфор у своїй книзі писав, грав де пейрак похитав головою. Пастор Рошфор – хоробрий і шановний мандрівник, з яким мені доводилося зустрічатися, мимоволі відобразив у своїх творах свій особливий погляд на життя, свої пошуки земного раю на землі Ханаан. Тому у його оповіданнях є явні помилки. Ха, вигукнув пастор Бокер, вдаривши по своїй товстій біблії – я з вами згоден, я ніколи не довіряв цьому ясновидцю. Зрозумійте мене правильно. У ясновидців є й добрі сторони. Вони служать прогресу людства, вириваючи його з вікової рутини. Вони бачать символи, тлумачити їх повинні інші. Нехай письменник Рошфор припустився прикрих географічних неточностей і описував із занадто наївним захопленням багатства нового світу, але ті переселенці, яких він залучив за океан, не були обдурені. Скажімо, що шановний пастор дуже добре засвоїв те символічне почуття, яке є основою індіанської духовності. Звичайно, на пагонах дикого винограду не ростуть соковиті грона. Так само, як на гілках хлібного дерева немає рум'яних булочок. Але достаток, щастя, душевний спокій, можливі всюди лише тим, хто зможе відкрити справжні багатства, які може дати ця земля, полюбити її і не переносити сюди суєтний розбрат старого світу. Хіба ви не заради цього приїхали сюди? Під час цієї тривалої мови, голос Шофрая Депирака то зривався, то ставав хрипким, але ніщо не могло зупинити полум'яний потік його слів. Він не звертав уваги на своє поранене горло, так само як колись, б'ючись на дуелі, не думав про скалічену ногу. Палаючий погляд під густими бровами приваблював слухачів і передавав їм його переконаність. Мавр, який замінив при ньому служителя Абдулу, наблизився і подав йому одну з чудових позатих флях золотисто-жовтого кольору стаємничим напоєм індіанців. Граф випив залпом, не замислюючись, що це було. Вдалені почулося кінське іржання. Два індіанці спустилися на берег на конях, що розсипали камінці копитами. До них вийшли на зустріч і вони передали послання. Великий Сахем Масава вже був у дорозі, щоб вітати нових блідолицих. Було віддано накази всіма мовами, щоб прискорити вивантаження подарунків, які накопичувалися на березі в міру того, як їх перевозили з Голдсбору новенькі мушкети, загорнуті в промаслене полотно, холодну зброю, вироби зі сталі. Габріель Берн не зміг утриматися, щоб не зазирнути у відкритій скрині. Жофрей де Пирак спостерігав за виразом його обличчя. «Ножовий товар із Шеффілда, найкращий», – зауважив він. «Знаю», – підтвердив Берн. Вперше за багато днів напружений вираз зійшов із його обличчя, погляд пожвавішав. Він ніби забув, що розмовляє із ненависним суперником. Чи добре це для дикунів? Вони задовольнилися б і меншим. Індіанцям нелегко догодити, що стосується зброї та інструментів. Обдуривши їх, я звів би до нуля переваги цієї угоди. Подарунки, які ви бачите, повинні забезпечити нам мир на території більшій, ніж усе французьке королівство. Їх також можна обміняти на хутра – або продати за золото та коштовне каміння, яке залишилося в індіанців з незапам'ятних часів від їхніх таємничих міст. Дорогоцінності та благородний метал, які раніше цінуються на узбережжі, причому не обов'язково у формі золотих монет європейського карбування. Берну задом і повернувся до своїх друзів. Вони, як і раніше, трималися всі разом і мовчали. Їх пригнічувала величезна територія, яка раптом дісталася їм, які втратили все. Вони без кінця дивилися на море, скелі, їхній погляд підіймався до пагорбів з гігантськими деревами. І щоразу все навколо виглядало інакше, через блукаючий туман, що надавав краєвиду то привітну м'якість, то нелюдську дикість. Граф стежив за ними, поклавши руки на пояс. Око його, трохи розтягнуте шрамом на щеці, примружилося в усмішці і набрало сардонічного виразу. Але Анжеліка вже знала, що ховається за цією видимою черствістю. Серце її рвалося до нього в захопленні. Раптом він вимовив напівголосно, не обертаючись до неї. «Не дивіться на мене, так прекрасна дама! Ви вселяєте мені пусті думки! Зараз не час!» І звертаючись до Маніго, «Якою буде ваша відповідь?» Судновласник провів рукою по чолі. «Чи можна справді жити тут? Усе таке чуже для нас. Чи ми створені для цього краю? Чому ж ні? Хіба людина створена не для всієї землі? Навіщо тоді ви належите до вищого роду тваринного світу? Роду, наділеного тією самою душею, яка одухотворює смертне тіло? Тією вірою, яка, як кажуть, рухає горами, якщо боїтеся взятися за справу із цією мужністю та розумом, які виявляють навіть мурахи чи сліпі терміти. Хто сказав, ніби людина може жити, дихати та думати лише на одному місці, як мушля на березі. Якщо розум принижує його замість того, щоб підносити, нехай краще людство зникне з лиця землі, поступившись місцем незліченним комахам, у тисячу разів більш численним і активним, ніж людське населення земної кулі. І нехай вони заселять його в майбутнє століття своїми мікроскопічними племенами, подібно тому, як це було на початку творіння, коли світ, який ще не набув форми, був населений одними гігантськими породами жахливих ящурок. Протестанти, незвичні до таких широких промов і до подібних блукань думки, дивилися на нього у великому подиві, а дітлахи жадібно ловили кожне слово. Пастор Бокер притискав до грудей свою Біблію. «Я розумію», – сказав він, задихаючись від хвилювання, – «розумію, що ви маєте на увазі. Якщо людина не здатна всюди продовжувати справу творення, чи варто їй у такому разі бути людиною? І навіщо тоді потрібні люди землі? Тепер я зрозумів божий наказ Авраамові – «Піди із землі твоєї, з родини твоєї та з дому батька твого до землі, яку я вкажу тобі». Маніго простягнув свої могутні руки, вимагаючи слова – не варто помилятися. Зрозуміло, у нас є душа, у нас є віра, але нас лише 15 людей, а перед нами величезне завдання. Ви не вірите, пане Манігу, а ваші дружини та діти. Ви завжди говорите про них, як про безвідповідальне стадо овець, які бекають. Тим часом вони довели, у тому, що стосується здорового глузду, витримки та мужності, вони варті вас усіх. Навіть ваш маленький Рафаелі, який зумів не померти, незважаючи на поневіряння та тяготи шляху, які рідко переносять немовлята його віку. Адже він навіть не захворів, а та дитина, яку носить під серцем ваша дочка. Тільки завдяки її витривалості в ній збереглося життя, яке ще не встигло початися. Воно народиться тут, на американській землі, і зробить вашим цей край, бо, не знаючи іншого, покохає його, як свою рідну землю. «Вас хоробре потомство, панове ларошельці, і мужні дружини. Вас не просто 15 людей, ви вже цілий народ». Страви, які без кінця готували та приносили, розповсюджували змішані запахи, незнайомі та апетитні. Протестантів раптом оточили з усіх боків і почали частувати. Індіанки, такі ж горді, і їхні чоловіки, але усміхнені, торкалися одягу європейок. Плакали, видавали гучні вигуки. Жінкам вони клали руку на живіт, потім, відстрибнувши убік, піднімали цю руку і затримували її на різній висоті із запитальним виглядом. Вони хочуть знати, скільки у вас дітей і якого віку, пояснив Нікола Перо. Встановлене таким чином зростання всього сімейства карер, починаючи з маленького Рафаеля, викликало небувале захоплення. Навколо пані Кареш завівся справжній хоровод із лясканням у долоні та радісним улюлюканням. Ця розмова повернула їх до звичної турботи. «Де наші діти?» Цього разу вони справді зникли. Лише кількох вдалося виявити. Ніколя Перо пішов довідатися, у чому річ. Їх усіх повів Кроулі до табору Шамплена. «Хто такий Кроулі? І де табір Шамплена?» Цього дня, якому судилося потрапити до анналів території Мен, Сталося стільки подій, що за ними неможливо було стежити. Анжеліка опинилася на коні, який скакав вузькою стежкою, вистеленою сухим мохом, під тінню дерев, гідних Версаля, вздовж берега, осіяного скелями, на які як розлючений звір кидалося море. Завивання моря й вітру, світло, просіяне крізь листя, відчуття то населеного, то пустельного простору надавали особливої чарівності цьому місцю. Лісові мисливці зголосилися супроводжувати стривожених матерів. Для тих, хто не вмів їздити верхи, знайшлися вози із соломою. В останню хвилину до них приєдналася частина чоловіків. «Ви думаєте, я вас відпущу із цими бородатими розпусниками, заявив дружиня адвокат Карер. «Те, що ці чорномазі влаштували вам тріумф, бо у вас 11 дітей, які частково й мої, ще не привід, щоб поводитись, як на думку спаде». «Я їду з вами». Хоча стежка була вузька і по дорозі їм довелося переправитися річкою, дорога зайняла менше години. Це була гарна прогулянка для дітей. Вони із задоволенням розім'яли собі ноги. З'явилися зруйновані хатини. Вони були збудовані близько 50 років тому нещасними поселенцями Шамплена. Занедбані хатини частково збереглися на узлісці, на просторі Галявині, що порожньо спускалася до піщаної мілини червонувато коралового відтінку. Але на відміну від їхньої бухти, розташованої за кілька миль звідси, ця не могла бути притулком. обмилена була захаращена стрімкими скелями, які штурмували люті хвилі. Діти веселилися і ганялися одне за одним між хатинами. «Мамо!» – крикнула Оноріна, покотившись на зустріч матері, як маленька кулька. «Я знайшла нам із тобою дім». Найкрасивіший, там усюди троянди, і мусія кров віддає його нам одним, тобі та мені. І нам теж, крикнув розгніваний лор'є. Тихіше, тихіше, крикливі маленькі койоти, промовив дивний чоловік, що стояв на початку стежки, як господар, що зустрічає шановних відвідувачів. Свою хутряну шапку він тримав у руках, оголивши яскраву руду шавелюру. Він був гладко поголений, якщо не рахувати бакенбарт, але не на скронях, а на вилицях, які утворювали щось на кшталт щита, маски вогняного кольору, що справляло сильне враження на людей, незнайомих із цією особливістю шотландського племені. Він пояснювався на половину французькою, на половину англійською і за допомогою міміки, як індіанці. Розуміти його було нелегко. Дівчинка має рацію, my lady. My inn is for you. Мене звуть Кроулі, Джордж Кроулі, і в my story... «Ви знайдете every furniture for household. Погляньте на мої дикі троянди». Але вже нічого не було видно, тому що випав густий туман, який струмував навколо міріадами блискучих крапель. Ох, простогнала мадам Карер. Ніколи я не звикну до цього туману. «Діти, де ви!» – ми тут, – крикнули невидимі діти. «Бог знає, що вони творитимуть зі мною в цій країні. Камін, камін!» казав шотландець. Довелося піти за ним на слух. «Туман!» – говорив він поблажливо. «Нема туману в Він то з'являється, то зникає. Взимку у yes, То тут найгустіший туман у світі. Як і обіцяв, туман розвіявся, віднесений вітром. Анжеліка опинилася перед дерев'яним будиночком із солом'яним дахом, витим квітучими трояндами ніжних відтінків із чудовим запахом. «Ось мій дім» сказала Оноріна. І вона двічі оббігла навколо, кричачи, як ластівка. Усередині було розпалено добрий вогонь. У будинку було цілих дві кімнати, обставлених меблями, зробленими з колод або грубо вирізаними з деревних стволів. Вони були чимало здивовані, побачивши стіл чорного дерева з крученими ніжками, який підійшов би для вітальні. Подарунок пана Депейрака зауважив шотландеці з задоволенням. Він показав також шипки, розкіш зовсім невідому в інших хатинах. Там на вікнах були тільки риб'ячі бульбашки, що пропускали слабке світло. Раніше і я задовольнявся цим. Це раніше було досить давно. Кроулі був помічником капітана на кораблі, що 30 років тому розбився об непереборні скелі біля берегів Мена. Єдиний, що залишився живим, він дістався весь у ранах до негостинного берега. Йому так сподобалося, що він вирішив залишитися. Вважаючи себе паном цих місць, він зустрічав влучними стрілами, випущеними з верхівки дерев усіх піратів, які намагалися сховатися в бухті. Індіанці йому не допомагали. Вони були миролюбними і ніколи не розпочинали бойові дії. Кроу лісам проганяв непроханих гостей. Завдяки своїй дружбі з одним з вождів Могікан, з яким він зустрівся на переговорах у Бостоні, Жофрей де Пейрак дізнався про неприступний притулок у Голдсборо і про причини прокляття, що висіло над ним. Йому вдалося укласти союз із злим духом Кроулі, який охоче погодився на його пропозиції, який вже шукав покупців на своє хутро. Справа в тому, що влаштовуючись серед покинутих хатин Шамплена, він виявив у собі непереборну пристрасть до торгівлі. Цікавий дар, який полягає в тому, щоб не маючи нічого... Зробити із цього статки. Спочатку він продавав тубільцям поради, як лікувати хвороби, із якими не справлялися їхні чаклуни. Потім волинки, які робив сам із очерету та сечових міхурів чи шлунків убитих тварин. Потім концерти, які він давав, граючи на цих волинках. Мисливці з Канади звикли зупинятися в нього, розплачуючись хутром за приємну розмову та музичні вечори. Жуфрей Депейрак купив у нього хутра, заплативши залізними товарами та дрібницями, що перетворили Кроулі на торговельного короля цього краю. Усе це він розповідав панянкам, що посідали навколо вогню. Він ще не вирішив, як йому слід поставитися до новоприбулих, але не будучи від природи мовчазною людиною, бажав, що вони можуть скласти йому компанію. Так приємно було знову побачити жінок із білою шкірою та світлими очима. У нього дружина була індіанка і повно папусис, тобто малюків. Ці діти подавали жінкам, які сиділи на лавах, кошики зі смородиною і суницею, тоді як Кроулі продовжував свій місцевий літопис. «Мсьє дурвіль», – казав він відчайдушна голова, – «поїхав до Америки після якоїсь темної історії з дуеллю». Тут цей красень чоловік підкорив серце доньки вождя племені Абена Кікаку. Він без графа Депейрака охороняв форт, закриваючи доступ у бухту Голдсборо. Що ж до іспанця Дона Фернандеса та його солдатів, то це були єдині, хто вцілів з експедиції до Мексики, що зникла в непрохідних лісах Місісіпі. Всі інші були вбиті, а ці дісталися мена. Схудлі, напівживі, втративши пам'ять про минуле. У цього Дона Фернандеса лютий вигляд, зауважила Анжеліка. Він показує зуби. Кроулі з усмішкою похитав головою. Він пояснив, що усмішка іспанця – це нервовий тік, що залишився в нього після тортур, якому він зазнав у Арокезів. Жорстокого племені, племені довгого дому, як їх називають у цих краях через їхні витягнуті вігвами, у яких живе одразу багато сімей. Пан Депейрак перед останнім відпливом до Європи хотів відвести іспанців на батьківщину. Як не дивно, вони відмовились. Більшість цих найманців ніколи не залишали Америку. Вони знали одне єдине ремесло – шукати легендарні міста і рубати на шматки індіанців. В усьому іншому це були зовсім не злі люди. Анжеліка гідно оцінила гумор оповідача. Нарешті Кроулі помітив, що вже пізно. І коли всі зігрілися, він хотів би показати їм свої володіння. Тут є чотири чи п'ять хатин, які можна пристосувати до житла. Камін, камін. Оноріна схопила Анжеліку за сукню. «Мені так подобається мсьє Кро, у нього волосся такого ж кольору, що й у мене, і він привіз мене на своєму коні. Так він справді славний. Нам дуже пощастило, що він одразу запросив нас до свого гарного будинку». Оноріна не відразу зважилася поставити запитання. Вона вагалася, побоюючись відповіді. «Може, це мій батько?» – спитала вона нарешті, звернувши до Анжеліки забруднену синю пику із очима, сповненими надії. Ні, це не він, сказала Анжеліка, сама страждаючи від її розчарування, як і щоразу, коли що зачіпало її дочку. Ох, яка ж ти зла, прошепотіла Оноріна. Вони вийшли з дому, і Анжеліка хотіла показати дівчинці Троянди, але та не давала себе відволікти. Хіба ж ми не припливли на інший берег моря, спитала вона за хвилину. Так? Тоді ж мій батько, адже ти казала, що на іншому березі я побачу, і його, і братів. Анжеліка не пригадувала, щоб вона говорила щось подібне, але сперечатися з уявою Оноріни не доводилося. Щастить Северині», – сказала дівчинка, тупаючи ніжкою. «Має і батька, і братів, а у мене нікого». «Не треба заздрити, це недобре. У Северини є батько та брати, зате вона не має матері, а в тебе є». Цей аргумент, мабуть, вразив дитину. Після хвилинного роздуму гори її зникло, і вона побігла гратися з друзями. Ось, на мою думку, міцна хатина, – говорив Кроулі, постукуючи чоботом по палях будівлі, відкритої всім вітрам, – влаштовуйтесь. Примітно, що всі ці будинки вистояли в негоду, довівши цим свою міцність. І все ж ларошельці розгублено дивилися на руїни, що нагадували про смерть, хвороби, розпач людей, покинутих на краю світу, які гинули тут один за одним у боротьбі з ворожою природою. Вражаючими були троянди, що обвивали все навколо, змушуючи забути про океан, що виє неподалік, про прийдешню зиму зі шквальними вітрами та снігом, який скує скелі льодом, про зиму, яка колись згубила колоністів Шамплена. Шотландець дивився на них, не в змозі збагнути, чому в них так витягнулися обличчя. Якщо зараз усі візьмемося до справи, у вас буде щонайменше чотири приміщення для ночівлі. Так, а де ж ми сьогодні ночуватимемо? Так, мабуть, тільки тут, пояснив Ніколя Перо. Форт і так набитий, інакше доведеться повернутися на корабель. Ні, тільки не це, вигукнули вони дружно. Жалюгідні хати не здалися їм палацами. Кроулі сказав, що може дати їм дошки, інструменти та цвяхи. Він очолив роботи, послав індіанців нарізати соломи на дахи. Усі з жаром взялися до справи. Туман, що переливався всіма кольорами веселки, то з'являвся, то зникав, то відкривав море вдалені, то огортав галявину, де вони працювали, і тоді були видні рожеві та зелені відблиски, що, Щоправда, милуватися ними було ніколи. Наспівуючи псалми, пастор Бокеру рудував молотком, так, ніби він тільки це й робив усе життя. Щохвилини з'являлися все нові індіанці, які несли яйця, кукурудзу, рибу, омарів, а також чудову пернату дичину підвішену на списах. Чудових дров, індичок, будинок кроулі з магазином, що примикає до нього, служив штаб-квартирою. Незабаром були готові один, потім два будинки. В одному з них вдалося розпалити вогонь, і струби повалив славний димок. Анжеліці першій спало на думку наповнити водою котел, повісити його над вогнищем і кинути туди омарам. Потім вона посадила трьох дівчат обскубувати індичок. З дощок зробили рами і перетягли їх ликом. Вийшли ліжка, які бородачі вистелили важкими шкурами. Висолодко спатимете сьогодні вночі, бліді рибки, що вийшли з моря, гарні білі чайки, що перелетіли через океан. Ці люди, що прийшли з півночі, з канадських провінцій, розмовляли французькою повільно, але поетично – в їхньому мовленні відчувалася звичка підбирати довгі алегорії й барвисті образи, набута під час нескінченних розмов з індіанцями. Ларошельці, ларошельці, подивіться. вигукнула Анжеліка. Вона вказувала на вогнище. Величезний омар, якому не хотілося варитись, підняв кришку. Символ достатку для цих уродженців морських берегів він виставив з каструлі обидві клешні й ріс, ріс у хмарі пари, як потобічне бачення. Усі розреготалися. Діти кинулися геть із хати з пронизливими криками, штовхаючись, валяючись по землі, сміючись до знемоги. «Та вони п'яні!» злякано закричала пані Маніго. «Чим їх напоїли?» Матері кинулися дивитися, що пили діти. Але якщо вони й справді сп'яніли, то лише від стиглих ягід, від джерельної води, від полум'я, яке танцює в осередку. Вони сп'яніли від землі. Зворушено сказав пастор, відновлена бутої землі. Як би вона не виглядала, де б не знаходилася, вона не може не зачаровувати після довгих похмурих днів потопу. Він вказав на райдужне світло, що лилося крізь листя, і далі через прибережні скелі відбивалося в хвилях. Дивіться, мої діти, ось символ нового Союзу. Він простягнув руки, і на його пергаментному обличчі потекли сльози.